Du lytter til det tomme magasin. Du kender ham fra utallige film, serier og teaterstykker fra de seneste næsten 30 år. Du har måske set ham i I Kina spiser de hunde, Nicolaj Anna Piel, Snapakash, Skammerens datter, Stor Lars eller senest tv-serien To Døgn. Og nu skal du endelig lære at udtale hans navn, for han hedder jo nemlig... De tjkys dej Det dy ikke sukik. Di DJ Kaki, Daniel Kansik. Det kjjen de Suzuki, kjen så suki. By Jamesng sykling, de tj kuks de, de Jan Det er Jan Cookki. Det er jo Jan, de Jan Kuko. Di Janskomski!jengis kanske! Di Jan de Jan kuskisk! Di Jans kundski! konski! kanske! Der budski! Skatski, Katski, dejan kuske, kukki bugik, Dijang, kukki bugik, kukkie, kuske, kuske, Dijang, kuske, Dijang, kuske, Dijang, fa. Det Dijang, kuske, kuske, kuske, kuske, jeg hedder Caramello, og jeg dykker Hasa Yoga hver morgen. Det er specielt, det er specielt ved mig. Det er, at øh, jeg har altid min ven Morten med, når jeg sådan laver ting. Faktisk alt jeg laver, så er altid min ven Morten med. Er det ikke rigtig Morten? Uh, jo... Er det ikke også rigtigt, Morten? Er det faktisk... Yeah. Det er ikke fordi, det gør dig noget, jeg får lov til at se mig vride min senede, 55 år i ubaberberede gule mandekrop rundt i forskellige stillinger hver morgen. Det er sgu ikke fordi, det gør dig noget. Det er sgu ikke det værste, der kan ske hver morgen. Altså, jeg ved jo, jeg kan jo ikke finde hjem jeg ved jo ikke rigtig hvor jeg er jo altså Kæft, Morten du er glad du siger det hver dag. Åh, du elsker dit job som du aldrig får fri for og du aldrig får løn for jeg savner faktisk min familie helt meget hvis du ah ah hvad er det jo heller ikke jeg skal i skypeer jo i dag ikke også jo jo men de ved jo ikke hvor jeg er de kan jo ikke de kan jo ikke finde mig eller nej men det er i hvert fald ved det gamle herude hos gode gamle Carmelo jeg mangler snart nye praktikanter, så altså, hvis du kunne tænke dig at være interesseret i jobbet så skal du samtidig bare stille din ind i de korteste shorts du har så skal jeg nok åh Caramello! Hjælp. Hjælp. Det tomme det tomme Hej og velkommen til Ren Overlevelse med mig, Babe Jensen. Jeg har 0% forstand på overlevelse i naturen, men jeg vil sindssygt gerne lære en masse om det, så jeg kan blive klar til min egen tur i Vildmarken. Derfor har jeg allieret mig med en af Danmarks absolut mest erfarne overlevelseseksperter, nemlig Karsten Råhauge. Velkommen til, Karsten. Tak skal du have. Carsten, jeg vil jo gerne blive klar til den her vildmarkstur, og jeg har ligesom fundet tre situationer, som nok er dem. Jeg er mest nervøs for at opstå på turen, hvor jeg ligesom føler mig mindst forberedt. Og så tænker jeg, at du kunne råde og vejlede mig med din ekspertise og viden. Ja, Jamen, det det, vi aftalte i forinterviewet, og som vi igen bekræftede herinde i, inden, uh, inden, vi, inden du trykkede optaget, så jeg, jeg, jeg tænker, vi er klar til at gå i gang. Uh, yeah. okay. Uh, mm. Ja, okay. Min største frygt, det er jo nok, at uh, jeg er rigtig bange for at komme til at sulte. Altså simpelthen løbe tør for mad. For ideen er sådan lidt, at jeg gerne vil fange min egen mad selv, så, når jeg er afsted, ikke? Ja, Jamen, det findes der en, meget, uh, en, uh, en rigtig nem løsning på. Ja, med, med, med. Du skal bare tage os med. Kn os. Yes! Knobbers! Al altså, det er ikke det natur det er Knobbers som, som i det børnede reklamer spiser. For morgenen kan sige det, andre Ja, lige præcis. Har ah, man lige knoppers, lige præcis, det er Knobbers. Okay. Men er det ikke bedre at have noget frysetør og sådan noget rigtig mad i stedet for? Det kan man godt. Det kan man godt tage med. Knobbers smager bare bedre. De var jo mindre, og så knæser de bare så lækkert. Okay. Ah, okay. Ja, det er det, man kalder en rigtig Knobbers tror jeg, man kan sige. Der er ikke noget som at sidde i naturen og lige kigge ud over. Så ser man lige der, der kommer flyvende, og spiser fly men skræmmer det ikke dyrene væk? Eller hvad? Næh... De kan også... Altså... nej, jeg vil sgu ikke, lige knoppe os. Okay. Jeg har altid et os med. Ja, okay. Men øh, vi prøver lige spørgsmål nummer to, så. Fordi jeg har også en ret stor frygt for, hvad jeg skal gøre, hvis jeg for eksempel skal over noget vand. Og øh, så frygter jeg ligesom at blive våd og underafkølet. Knoppe os igen. Hvordan? Hvordan det... Knoppe os flyder bedre end en tom mælkekarton. Så hvis du har nok knoppe os med, så kan du bygge en tømmerflåde, sejle over vandet, spise Næste spørgsmål. Øh... Okay okay ja, sygt spørgsmål. Hvis jeg møder en Bjørn Knopors. Nej, nu stopper du fandme. Så Bjørne elsker Knopors og klokken bekæver ikke. Altså, det behøver ikke engang være 10 igen. De spiser om døgnet rundt. Knopor, Knop. Det er en Bjørn, når den går og tænker og kigger rundt så går den og er der Knopors derovre, er der Knopors derovre. Hold den der med Knopors. Bjørn bliver nemmest glad for at se når du har en der Så bliver den sådan nej, det er min ven. Det er ham der Knopors. Jeg er lige nødt til at spørge for noget, fordi spørge for noget, fordi det her det er Danmarks Radio og er du sponsoreret af Knopors eller hvad fanden foregår der? Nej. Det er faktisk ikke. Jeg har altid set, lige siden jeg smagte en knobbers, Jeg har altid tænkt, Knobbers, Knobbers, det er kærernes svejs og kniv. Mulighederne med en også. De er... Jamen, de er nærmest uendelige. Men, men, al... Øj. Øh. Hun skal være la... Øj. Øh. Hun skal sidde der og spise Knobbers nu. Tilfølgelig gør jeg det. Mmm. Øj, Øj. Øj. Hvad kiks, ikke? Men hvad... hvad er det? Hvad er det med dig? Er de fucking Knobbers? Nej, prøv at se her. Prøv at se her. Nu får, du, nu får du lige en Knobbers. Jeg, ikke... jeg... jeg har ikke lyst til Knobbers. Kom nu og spise en Knobbers. De smager sig rigtig lækker. Mm? Okay, fint. Jeg har ikke været lidt svær for dem. Jamen, det er jo egentlig med nemmere. Ja. Ej, da. Okay. Ja. Ja. er får jeg et godt Knobbers. Mm. Hvad er det, synes du? Mm? Altså, det smager faktisk meget godt. Det smager nemlig meget godt, ikke? Mm. Og man kan bygge en tommerfløde af dem, yep. ser du? Man varer aldrig altså, rædet i en sliv hvis man møder en bjørn. Yep. Ja. Det er, det er sko meget smager så. Altså. Ja. Ja. Jeg håber vi ikke snakker, men man gør med en mælkeskud ikke. Men det er det måske det er en anden af? Jeg bruder flere knapper. Hej hej. Kassen går godt. Dit tomme magasin. Dit tomme magasin. Nej nej Martin nej. Nej okay. Dit tomme magasin præsenterer. Uh. Hej, min navn er Ellert, og jeg er 42 år gammel, og så elsker jeg bare naturen. Mother Nature! Jeg elsker at gå tur i naturen og bare kigge på bladene, og så være sådan, Ej, hvad er de egentlig lavet af sådan nogle blade der? Hvorfor er bladegrønne? Jeg elsker også at kramme træer, og nogle gange så krammer jeg også planter, og jeg taler om alle mine planter derhjemme, ikke dem i skoven, fordi min morgen siger, at jeg ikke må tale med fremmed. Jeg vil faktisk at jeg er en person i hele verden, måske en af der elsker naturen mest. Jeg elsker naturen så meget faktisk, at altså, jeg spiser slet ikke planter eller grøntsager eller sådan noget. Jeg spiser kun kød. Som jeg ser det, så er naturens fjernelse nummer et, det er dyrene. Fordi de spiser naturen hver dag. De skider i den, de pæser i den, de spiser i den. Dyr er de værste i godt. Det er et kæmpe problem, som ingen snakker om ikke godt. Altså hvis man fjerner dyr med et knips, så vil verdenen være et meget bedre sted, for der, så vil planterne ikke blive spist hver dag. Så kunne de få lov til at leve i fredag, så kunne jeg lov til at dem. Øh, men I voldtager ved der lede efter en kvinde, som vil gerne have, du har nogle ordentlige padder, en stor røv, små kort ben, ingen anden lille overskæg <laughs> ah, yeah. Så kan du godt begynde at glæde dig, for nu kommer jeg til at revolutionere dit toiletbesøg. Tillad mig at præsentere verdens længste toiletrolle. Åh, oh, pis, den triller. Åh, oh, åh, oh god. Nå, no, jeg ruller den lige sammen. Det bliver våd. Fuck. Det Velkommen til politik under spærgrænsen, programmet hvor vi snakker med politikere og fra partier der har svært ved at nå den gyldne grænse og derved komme i Folketinget. I dag har jeg besøg af Steffen Pønt fra partiet Sokloraben. Velkommen til Steffen. Tak skal du have. Steffen, partiet Sokloraben. Hvad er det? Lav pranks Lav pranks. Lav pranks. Statsbetalte pranks. Du har sovs på nej, nej, jeg har Så glor af Hahaha, <laughs> prank, man. Altså, jeg kiggede ikke. Ah, prank, man. Du troede, jeg er fornemt, mand! Fucking prank, man. Ja, okay, okay fint. Prank. Steffen, kan man, kan man basere et politisk platform på narstreger? Altså, det ved jeg ikke, men jeg har jo også en P.O.D. i statskundskab. Har du? NEJ, PRANK, MAN! Løgn, du på <laughs> Det er jo ikke en prank, det er bare løgn. Prank, man, prank, man. det er en prank! Fuck, du, er pranket, man. <laughs> du er så nem, man. prank. Ja okay. Ej, okay. Spøjtetside. Faktisk er vores mission at gøre folk opmærksom på at økonomien den sejler fuldstændig. Vi er blevet løjet for at vores BNP er meget lavere end vi tror. Virkelig. Prank! Du kiggede. Haha, så glauer af mand. Fuck var du dummand. <laughs> prank! Ja. Ja, ja, ja, ja, tak. Ja tak. Jeg tror vi siger tak til Steffen Pøn fra partiet. Så glauer af man. Du har en mønbeværet. Ja, tak til. Haha, Det er ikke møn. Du er en lortmand. Du er en lortbeværet. Prankmand. Det er dig der holder lorten, Steffen. Ja, men det er jo stadig en prank. Tak for nu. Prank! Du lytter til Nattevagten. <tryk> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hej, mit navn er Mike, og jeg er den danske Tarzan. Jeg lever blandt geder, Min kone hedder Jana, og så min underbukser syd af gedskin. Og, øh, Ja, yeah, så jeg ellers ikke så meget andet til fælles med Tarzan, men jeg synes også, det er nok, altså. Så hvis du kunne tænke dig at besøge mig, så kan du komme ud på den danske Tarzans besøgsgård og spørge efter Mike, så kommer jeg, så kommer jeg ud fra stalden på tidspunkten. når jeg lige stod op. Vi ses. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.